Nummer 10 und 11. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, ich wollte einfach Kopfschmerztabletten. Aber das muss jetzt kein Markenprodukt sein. Da nehme ich gern auch billigere. Ja, da hätten wir ABC Akut. Die helfen sehr zuverlässig und sind auch ganz günstig. Gut, dann nehme ich die. Wie viele darf ich denn da am Tag maximal nehmen? Nicht mehr als drei täglich. Aber die wirken auch sehr lange. Bis zu sechs Stunden. Da müssten drei auch reichen. Falls das nicht genug ist, müssten sie mal zum Arzt gehen. Tja, was kosten die denn? 2,95 Euro Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Besserung.